Albumin këmë vendos me i njëzhu, e keqa përmë dhëtë më ma të gjetë dikën që një, okay. dë, që më ishte nga më playlista, dhe që mundu të mëmë rritë views-a në Youtube dhe Instagram, mm -hmm. tëre që ka lidhe me mediat ku më i me shku me majtë intervjistat ashe. Yes. Pesë gjithë që më ma të gjetë një lidhe me dikën që është anë ta për me bo një bashkëpunim. Okej, okay. okej. Okay. Nejse, hajte se përmë dhësh me i njëzhu që të njërë fre? He